«Та не брешить бокуми, перервав йому другий селянин. То лиш вам так наговорили, то зовсім так не значить. А що ж то значить, запитав суддя. Та то прошу пана, значить, як хто великий піст з кором не їсть. Прокуратор, Євгеній і практикант засміялися. Суддя Страхоцький дуже не любив сміху, йому все здавалося, що до з нього сміються. Тож, зирнувши гнівно на присутніх, віднесеним голосом запищав до селян: і ви, драби, задля такої дурниці смієте трудити суд? Та ми вже перепросилися, прошу пана судії. Перепросилися коли? А от тепер у Тепер? А не могли ви перепроситися вчора і не тратити дня на термін? Ну, коли вже тут прийшли, тому що вам дати пам'ятку. Просилите оба по добі в арешті, щоб знали на другий раз, як докучати судові. Євгеній аж ахнув при таким несподіванім обороті справи. Тим більше, що речення судді не було ніяким вироком, бо ж справа була залагоджена перед судом. Практикант і прокуратор роззернулися і всміхнулись. Практикант так само всміхнувся і до Євгенія. Видно було, що вони привикли до таких концептів пана судді. «Гвозний!» – крикнув пан Страхоцький. «Поклич ординанса! Нехай візьме оцих двох і заведе до арешту!» Селяни стояли, як у стовпілі». Далі почали проситися. «Возний, виведіть їх!» – мовив практикант і значучо моргнув возному. Сей приступив до селян, шепнув їм щось, і вони зараз успокоїлись і пішли. Розуміється, не до арешту, а на вулицю. Викликано другу справу – двох жидів-конкурентів. Рум'янець гніву відразу уступив з лиця судді. Жидівські справи були, звичайно, замотані, і він полишав ведення розправи прокураторові і практикантові що любили розмовляти з жидами жаргоном, для нього майже зовсім незрозумілим. Бідний суддя нотився, і нараз, коли практикант випитував жидів про справу, Страхоцький з плачливим видом обернувся до нього. «Пане, але ж я не урядую». Практикант перервав індагацію і глянув на суддю. «Дайте ж мені хоч який акт, який папір, щоб я знав, що урядую». Практикант схопився з місця. Вийняв із шафи перший ліпший плік актів і тиснув його підніс судді, що зараз углибився в читання якихсь зовсім незрозумілих для нього зізнань, рекурсів і реплік, і був зовсім заспокоєний. Проходячи попри Євгенія, практикант сказав йому півголосом, «Коли має ще залагодити якісь справи, то може йти, бо перед Ільком Марусяком на порядку ще 10 інших справ, а в тім числі три жидівські». А все потриває, в усякому разі, зо дві години. Євгеній пригадав собі, що справді має поробити деякі виписки в регістраторі. І вийшов, наказавши Марусякові, щоб пильнував черги і не відходив нікуди. Через півтори години, поробивши виписки і поснідавши в по близькім заїзді, він вернув. Марусяк сидів на коридорі під стіною. «Ну що?» – запитав його Євгеній. «Ще вас не кликали?» «Ні». Ще там якісь жиди шваркочуть. Марусяків-противник, високий, сивобородий жид, ходив по коридорі і з-під лобу позирав то на Марусяка, то на адвоката. Присутність адвоката, видимо, не покоїла його. От Юда, гнівно шептав Марусяк до Євгенія, затискаючи кулаки. «Глядіть, як нас спасе очима, з'їв би, якби міг, адже я підплатив суддію, щоб не кончиться суди, щоби я не міг бути вибраний до Ради громадської». Як-то підплатив? Хіба суддя бере? Не я, а судді адже його рух я ще вчора голосила. Ну-ну, піде -ну, Марусяк завтра на термін, а верне за місяць. Скажіть йому, щоб набрав досить футрашу, бо буде годувати не тільки себе, але й арештанські воші. А в раді громадській тоді буде, як на моїй долоні, волосся виросте. Марусяк ще щось хотів говорити, коли жит підійшов до Євгенія, і торкнувши його за плече, мовив, підіймаючи ярмурку на голові. «Прошу вас, пане, на одне слово». «Чого вам треба?» – запитав його Євгеній. «Я би хотів просити. Я би мав пану щось сказати». «Говоріть». «Але я би хотів у чотири очі». «Говоріть у шість. Я з вами ніяких секретів не маю». «То пан Адукат? І пан хочуть боронити цього? «Так». «А пан знає, що то за чоловік?» «Знаю». «Так». Протягнув житт. «Ну-ну». І він відвернувся, сілкуючися надати своєму лицю згірний і байдужий вигляд. Євгеній знав все жидівський маневр. І він знав, що житт не має нічого особливого сказати йому. Але рад би своїм секретним говоренням з адвокатом наполохати зелянина. Посіяти в його душі недовір'я до адвоката, а це в усякому разі можна буде потім використати. Всього власне не хотілося Євгенію, і для того він ніколи не піддавався на такі маневри. Та ось нарешті викликано справу Лейби Хамайдеса против Ілька Марусяка. Євгеній, а за ним обі сторони, війшли до зали. В ній було вже душно, чути було запах цибулі, хлопських кожуків і людського поту. Страхоцький сидів на своїм кріслі блідий, змучений і майже сонний. Прокуратор сидів також задуманий. У нього була молода і гарна жінка – яку він дуже любив, але не менше підозрівав, що ошукує його з капітаном від уланів. Була, власне, одинадцята. Пора, коли його міля одягається і коли, говорино йому, капітан заходив до неї кілька разів. Прокуратор кляв у душі оцей проклятий уряд і всі ці справи, що заставляють його сидіти тут і не дозволяють хоч на хвилину скочити додому, поглянути, що там робиться. І ще той дідчий адвокат, Якби не він, можна було б спокійно тепер зробити перерву хоч на півгодини, а так страхоцький уперся конче перевести щось у розправу і позбутися Євгенія, і аж тоді зробити перерву. А тоді для нього бігання додому може бути зовсім безпредметове. Тільки один практикант держався бадьору і свобідно, і був бачилось душею сеї зали. Він випитав обі сторони щодо родоводу. І ткнувши страхоцькому якийсь папір у руки, взявся за перо, щоб протоколувати розправу. «Ну ти, Ілько, як там тебе?» «Марусяк, признаєш себе винним?» – запитав суддя. «Ні», – відповів Ілько. «Ні? Як-то ні? Адже ж ти бив лейбу?» «Та бив. А знаєш, що бити на вільно?» «Та знаю. Як же ти смів його бити?» «Бо мусив? Як-то мусив?» Бо він би був мене набив. Був би тебе набив, а як ти знаєш, що був би тебе набив? Бо кинувся на мене з колом. То най би був бив, а ти б його був заскаржив. Ні, дякую, красненько. Волить він мене скаржити. Ну, то тепер будеш сидіти за бійку. Пане Лейбо, правда то, що ви хотіли його бити. Неправда, прошу високого трибуналу, мовив Лейба, піднімаючи ярмурку на голові. Відки він знає, що я хотів. А видиш, мовив Страхоцький до Ілька. Лейба каже, що то неправда. То він перший кинувся на вас. Обернувся він знову до Лейби. І він перший ударив мене. А ви його вдарили?